Террі Пратчет Право на чари Величезна вдячність Нілові Гейману, який позичив нам останній екземпляр Лібер Пагінарум Фульварум, що зберігся, та величезний привіт усім хлопцям із недільного клубу шанувальників Лавкрафта. Із самого початку мені хотілося б розставити усі крапки над «і». Ця книга не з привітом. З привітом бувають тільки топіру дідівки з комедії 50-х років. Але вона і не прикольна. Це книга про чари. Про те, куди вони зникають, та, що можливо важливіше, звідки та як виникають. Хоча цей манускрипт не претендує на те, щоб відповісти на якесь із цих питань. Утім, не виключено, що ця книга могла би пояснити, чому Гендальф ніколи не був одруженим, а Мерлін був чоловіком. Адже це також і книга про міжстатеві стосунки, хоча, мабуть, не про взаємини в акробатично-атлетичному сенсі на зразок «порахуй ноги» поділи на «два», Хіба що персонажі геть вийдуть з-під контролю автора, а вони можуть. Втім, у першу чергу, це історія про світ. Почнімо. Дивіться уважно, бо спецефекти влетіли в копієчку. Чути звук контрабасу. Звучить басова нота. Глибока, вібруюча нота – яка натякає, що ось-ось вступить духова секція і Всесвіт залунає фанфарами. Адже сценою є темрява космосу, в якій михтять кілька зірок, схожих на лупу на плечах бога. Потім над головою з'являється він, гігант із гігантів. Важко озброєний зоряний крейсер, з уяви режисера космічних опер. Черепаха завдовжки 10 тисяч миль. Це великий Атуїн. Один із рідкісних космоплазунів зі Всесвіту, де все не таке, як має бути, а скоріше таке, яким його уявляють. На своєму вкритому кратерами від метеоритів панцирі він несе чотирьох велетенських слонів, які тримають на титанічних спинах гігантське колесо дискосвіту. Камера віддаляється і в полі зору з'являється весь диск у світлі крихітного сонця, що обертається навколо нього. Тут є континенти, архіпелаги, моря, пустелі, гірські хребти і навіть маленька льодовикова шапка на осерді світу. Цілком очевидно, що тутешнім мешканцям не знайомі наші теорії світобудови. Їхній світ, оточений океаном, що вічно л'ється в космос нескінченним водоспадом, круглий і плаский. Наче гологічна піца тільки без анчоусів. У подібному світі, створеному тільки тому, що боги полюбляють жартувати, не може не існувати чарів і звичайно статевих відмінностей. Він ішов крізь грозу, і в ньому одразу можна було впізнати чарівника частково через довгу мантію та різблений костур, але головне тому, що дощові краплі спинялися і випаровувалися за кілька футів над його головою. Це був грозовий край вівцескельних гір, край зазубрених вершин, густих лісів та маленьких річкових долин, таких глибоких, що не встигало світло дістатися дна як йому наставав час повертатися. Розтріпане клочча туману липло до нижчих стрімчаків по підгірською стежкою, якою послизаючись пробирався чарівник. Кілька кіз спостерігали за ним із певним зацікавленням у щілястих зіницях. Кіз зацікавити нескладно. Часом чарівник спинявся і підкидав у повітря свого важкого костура. Той завжди падав, вказуючи один і той же напрямок, а власник зітхав, підбирав його і продовжував свій вкритий грязюкою шлях. Гроза крокувала пагорбами на ногах і зблискавок гуркотою грому. Чарівник зник за поворотом, і кози повернулися до своєї мокрої трапези. Аж раптом щось змусило їх знову підвести морди. Вони напружились, їхні очі розширились, ніздрі роздулись. Це було дивно, бо на стежці не було нікого і нічого. Але кози все одно проводжали це ніщо поглядами, доки воно не зникло з поля зору. У вузькій долині між крутими схилами ховалося село. Воно не було великим, і його важко було б знайти на мапі гір. Його було ледве помітно навіть на мапі самого села. Власне, це було одне з тих місць, які існують лише для того, щоб звідти могли походити люди. У Всесвіті їх повно. Потаємних сіл – пронизаних вітром містечок під безкраїм небом, самотніх хиж у холодних горах. І вони залишаються в історії лише як неймовірно звичайні місця, де почалося щось незвичайне. Часто лише маленька табличка на стіні засвідчує щось що тут, всупереч будь-якій гінекологічній ймовірності Народився хтось дуже знаменитий. Коли чарівник перетнув вузьким містком розбурханий струмок і рушив до сільської кузні, поміж будинками клубочився туман. Утім, ці два факти не мають між собою нічого спільного. Туман клубочився б у будь-якому разі. Це був досвідчений туман, і клубочиння він звів у ранг високого мистецтва. В кузні, звісно ж, яблуку було ніде впасти. Кузня – це таке місце, де точно можна добре погрітися і перекинутися з кимнебудь слівцем. Кілька поселян вільготно прилаштувалися в теплому напівмороці, але коли чарівник увійшов, Очікувально випростались і без особливого успіху спробували набрати інтелігентного вигляду. Коваль явно не відчував потреби в подібному підлабузництві. Він кивнув чарівникові, але це було вітання рівного з рівним. Кожен, хоч трохи вартісний коваль, більш-менш знайомий з чарами, або принаймні так думає. Чарівник вклонився. Біла кішка, що спала біля горнила, прокинулась і стала пильно на нього дивитися. Як зветься це місце, добродію? спитав чарівник. Міцні горішким, відповів коваль, знизавши плечима. Міцні горішким. Повторив коваль тоном, здатним змусити будь-кого відмовитися від будь-яких можливих жартів. Чарівник поміркував над цим. «Гадаю, за цією назвою приховується цікава історія», – нарешті сказав він. «Із-за інших обставин я б залюбки її вислухав. Але я хотів би поговорити з вами, ковалю, про вашого сина». Про котрого? спитав коваль і навколишні улесливо захихотіли. Чарівник усміхнувся. Уваже семеро синів, чи не так? А самі ви були восьмим сином. Обличчя коваля застигло. Він обернувся до решти присутніх. Так, дощ майже скінчився. Вимітайте звідси, ви всі. Нам із паном, він поглянув на чарівника, запитально звівши брови. Ступілет, сказав той. Нам з паном Білетом треба дещо обговорити. Він гойднув молотом і присутні один по одному вийшли, озираючись на випадок, якщо чарівникутне щось цікаве. Коваль витягнув з-під лави пару табуреток. З буфета біля металевої діжки з водою він дістав пляшку і наповнив дві малесенькі скляночки прозорою рідиною. Обоє сиділи і споглядали дощ та туман, що стелився над мостом. Раптом Коваль сказав, «Я знаю про котрого ви сина. Бабуня, дощівіск зараз на горі, біля моєї дружини. Восьмий син, восьмого сина, а вже ж. Мені це спадало на думку, але щиро кажучи, я не дуже над цим замислювався. Хм. Чаклун у міцних горішках, а? Можливо, можливо, сказав Білет. Звичайно, спершу йому доведеться вступити до академії. Не маю сумніву, що його справи можуть піти дуже добре. Коваль всебічно обдумав цю ідею і вирішив, що вона йому дуже до смаку. Раптом йому сяйнуло. – Чекайте, – мовив він. – Пригадую, батько мені щось розповідав. Якщо чаклун знає, що скоро помре, він може ніби як передати своє чаклунство певному, ніби як спадкоємцю. – Так, хоча ніколи не чув цього в такій стислій формі, – сказав чарівник. – То ви ніби як вмираєте? – Саме так. Чарівник почухав кішку за вухом і та заморкотіла. На обличчі коваля відбилося збентеження. Коли? Чарівник на мить замислився. Десь за шість хвилин. Ох! Не хвилюйтеся, сказав чарівник. Правду кажучи, я дуже цього чекаю. Я чув це практично не боляче. Коваль подумав. «А хто вам сказав?» – нарешті поцікавився він. Чарівнику дав, що не розчув. Він спостерігав за мостом, намагаючись роздивитися промовисте завихрення в тумані. «Послухайте», – сказав Коваль, – «ви б краще розповіли мені, як нам виховати чаклуна». Бо розумієте, в наших краях немає чаклунів і. Все налагодиться саме собою, люб'язно запевнив Білет. Чари привели мене сюди, чари подбають і про все інше. Як воно зазвичай і буває? Мені здається, чи я чув крик. Коваль підняв погляд до стелі. Крізь плюскіт дощу він розрізнив звук пари новеньких легень, що працювали на повну потужність. Чарівник усміхнувся. «Скажіть, нехай його принесуть сюди», – мовив він. Кішка всілася і дуже зацікавлено подивилася на широкі двері кузні. Коли коваль підійшов до сходів і радісно гукнув нагору, вона зістрибнула на підлогу і неквапом прийшлася до протилежної стіни, муркочучи, як пилка в роботі. На сходах з'явилася висока сива жінка, несучи в руках загорнутий у ковдру оберемок. Коваль поспіхом підвів її до чарівника. Але почала вона: "Це дуже важливо, за пломбом урвав її коваль. Що тепер, вельми, шановний? Чарівник підняв костур. Той був висотою в людський зріст чарівникове зап'ястя завтовшки і укритий різьбленими візерунками, які, здавалося, змінювались, якщо на них поглянути, достоту ніби не хотіли, щоб їх можна було роздивитись. «Дитина має взятися за нього», – сказав стук білет. Коваль кивнув і, пониж поривши в взгортку, віднайшов крихітне рожеве рученя. Він обережно скерував його до костура, рука міцно схопилася за дерево. «Але...» – почала повитуха. «Бабуню, все в порядку, я знаю, що роблю». «Вельми шановний, не звертайте уваги, просто вона відьма!» «Гаразд!» – продовжив коваль. «Що тепер?» Чарівник мовчав. «Що нам робити?» – Та... знову почав коваль і затнувся. Він нахилився і поглянув у обличчя старого. Біллет усміхався, але ніхто вже не зміг би сказати чому. Коваль сунув дитину назад до рук стурбованої повитухи. По тому, якомога шанобливіше, розігнув тонкі бліді пальчики і звільнив костур. Костур на дотик виявився маслянистим, ніби зарядженим статичною електрикою. Саме дерево було майже чорним, але різбленням було дещо світлішим і різало око, при спробі уважно його роздивитися. Задоволений, спитала повитуха: "Що? А, так, по правді кажучи, так. Чому ж ні?" Вона відкинула ковдру. Коваль поглянув і ковпнув. "О ні!" прошепотів він. "Він же сказав, «А він що міг про це знати?» – глузливо спитала бабуня. «Але він сказав, що це буде син!» «Хлопче, як на мене, це не схоже на сина. Коваль гепнувся на табурет і обхопив голову руками. «Що ж я накоїв?» – простогнав він. «Подарував світові першу жінку-чаклуна!» відповіла Повитуха. А хто сам нас такий холосий? Га, я до дитини говорю. Біла кішка замуркотіла і вигнула спину, ніби тручись об ноги давнього друга. Це було дивно, бо поряд нікого не було. Дурень я, дурень! Промовив голос, якого не міг почути жоден смертний Я ж гадав, чари самі знають, що робити Можливо, так і є Якби я міг щось виправити Шляху назад немає Шляху назад немає Сказав важкий, глибокий голос так Ніби зачинилися двері склепу. Згусток густок порожнечий, що був раніше стуком білетом, на мить замислився, але в неї буде море проблем. Таке життя. Принаймні, наскільки я чув, сам бо, звичайно, не знаю. Як щодо реінкарнації? Смерть завагався. Тобі це не сподобається, запевняю. Я чув, де хто це робить постійно. Потрібна практика. Мусиш почати з малого і рухатися вгору. Ти й уявлення не маєш, як жахливо бути мурахою. Невже так погано? Не повіриш, а з твоєю кармою і на мураху сподіватися не варто. Дитину віднесли назад до матері, а Ковай лишився сидіти, невтішно спостерігаючи за дощем. Стук Билет чухав кішку за вухом і думав про своє життя. Воно було довгим. Одна з переваг чарівницького фаху. І він зробив чимало такого, про що йому неприємно було згадувати. Саме час. Я не можу стовбичити тут цілий день. І з докором сказав смерть. Чарівник поглянув на кішку і вперше зауважив, який дивний вона тепер мала вигляд. Живі часто не здатні оцінити, який... Складний на вигляд світ для небіжників. Адже коли смерть вивільняє ваш розум від гамівної сорочки трьох вимірів, вона відсікає його і від часу, який є просто ще одним виміром. Тож, хоча кішка, яка терлася об його невидимі ноги, поза всяким сумнівом була тією ж кішкою, яку він бачив кілька хвилин тому, вона також явно була крихітним кошеням і товстою напівсліпою старою кицькою, а ще всіма проміжними стадіями. І все це одночасно. Оскільки перша стадія була маленьких розмірів, тварина нагадувала білу котоподібну морквину, опис, яким доведеться задовольнитися доки люди не винайдуть годящих чотиривимірних прикметників. Кістлява рука смерті м'яко торкнулася білетового плеча. Ходімо, сину мій. Я зовсім нічого не можу зробити. Життя для живих. До того ж, ти віддав їй свій костур. Це так. Що є, то є. По витуху звали бабуня дощевіск. Вона була відьмою. У Вівцескельних горах це було цілком прийнятним, і ніхто не говорив про відьом поганого слова. Принаймні, якщо хотів прокинутися вранці в тому ж тілі, в якому лягав спати. Коваль продовжував похмуро вдивлятися в дощ коли вона знову спустилася сходами і поплескала його по плечу рукою в бородавках. Він підняв погляд. «Що ж мені робити, бабуню?» – спитав він, не в змозі приховати благання в голосі. «Що ти зробив із тілом чаклуна?» «Поклав у повідці для дров. Це було правильно?» «Поки що цього достатньо», – жваво сказала вона. А тепер ти повинен спалити костур. Обоє обернулися і поглянули на важкий костур, що його коваль поставив у найтемнішому закутку кузні. Здавалося, він ось-ось погляне на них у відповідь. «Але ж він чаклунський!» – прошепотів коваль. «І що? Він горітиме?» «Ніколи не бачила деревини, яка б не горіла!» Мені здається, це неправильно. Бабуня дощеві скляснула великими дверима кузні і сердито обернулася до нього. «Послухайно, ковалю гордо!» – сказала вона. «Жінки-чаклуни – це теж неправильно. Цей тип чарів не для жінок. Це чаклунські чари, книги, зірки, геметрія. Вона ніколи це не опанує». Хто чув про жінку чаклуна? Ну, є ж відьми, невпевнено сказав він. І я чув заклинательки. Відьми то геть інша справа, відрубала бабуня. Це чари від землі, а не від неба. І чоловік нізащо ними не володіє. А заклинательки взагалі не варті згадки. Послухай моєї поради, спали костур. «Поховай тіло, нікому не зізнавайся, що щось подібне взагалі відбулося!» Коваль неохоче кивнув, підійшов до горнила і качав міхи, доки не посипалися іскри. Потім він повернувся до костура. Той не вдалося навіть поворухнути. «Я не можу його зрушити!» Він смикав дрючка, аж доки на лобі не виступив під. Дрючок уперто відмовлявся вирушитись. «Дай, ну я спробую!» – запропонувала бабуня і потягнулася повз нього до костора. Щось затріщало і в повітрі війнуло розпеченою жестю. Ковалі з тихим скавулінням кинувся через усю кузню до протилежної стіни – під якою раптом опинилася догори дригом бабуня дощевіск. – З тобою все гаразд? – спитав коваль. Вона розплющила очі, схожі на два розлючені діаманти, і промовила. – Ах, так! Так он воно як! – Що воно як? – перепитав геть збитий з пантелику коваль. Допоможи мені, Телепню, і принеси колун. Її тон явно давав зрозуміти, що краще послухатися. Коваль відчайдушно розкидав купу старого мотлуха в глибині кузні і видобув стару двогостру сокиру. Чудово, тепер знімаю Фартуха. Навіщо? Що ти збираєшся робити? Здивувався коваль, явно перестаючи розуміти, що відбувається. Бабуня роздратовано зітхнула. «Бо це шкіра, бовдуре! Я обгорну її навколо руків'я. Вдруге на той самий трюк я не попадуся!» Коваль вибрався з важкошкіряного фартуха і боязко передав його старій. Вона обгорнула ним сокиру і на пробу помахала нею в повітрі. Потім дощевіск, схожа у світлі розпеченого ковадла на павука, перетнула приміщення і тріумфально хекнувши із силою опустила лезе точно на центр костура. Щось луснуло, щось закричало, як куріпка, щось гримнуло. Запала тиша. Коваль, замерши на місці, повільно простягнув руку і торкнувся гостро леза. На руків'ї його вже не було. Воно увіп'ялося в двері поруч із головою коваля, прихопивши шматочок ковалевого вуха. Бабуня з дещо невпевненим виглядом після такого удару по цілком непорушній цілі Тупилася в уламок дерева в своїх руках. «Н-ну...» – затинаючись, промовила вона. «В такому разі...» «Ну ні», – твердо сказав коваль, потираючи вухо. «Щоб ти не запропонувала...» «Ні, забудь!» Я сховаю його серед мотлуху. «Ніхто й не помітить!» «Хинь це! Це ж просто дрючок!» «Просто дрючок? Маєш кращі ідеї? Такі, щоб я не залишився без голови!» Вона пильно подивилася на костур, який, схоже, не звернув на це ані найменшої уваги. «Поки що ні», – зізналася вона. «Але дай мені трохи часу». «Гаразд, гаразд!» Але зараз маю купу справ. Непоховані чаклуни, знаєш, всяке таке. Коваль взяв лопату, що стояла біля задніх дверей, але раптом завагався. «Бабуню, що? Ти не знаєш, як саме слід ховати чаклунів, щоб їм це сподобалось?» «Знаю. І як же?» Бабуня дощевіск на мить затрималася біля початку сходів. Неохоче. Пізніше, коли останній промінь повільного світла полишив долину, на землю м'яко опустилася ніч, а у всіяному і небі засяяв блідию, митий дощами місяць. У темному садку за кузною можна було почути то брязкіт лопати от випадковий камінь, то приглушену лайку. Перша у цьому світі жінка-чарівник спала в колисці на другому поверсі, і їй не снилося нічого особливого. Біла кішка куняла на персональному лежаку поблизу горнила. Єдиним звуком у кузні було потріскування жарин, що хололи під шаром попелу. Костур, як і хотів, лишався в кутку, огорнутий темрявою, яка видавалася дещо темнішою, ніж звичайна темрява. Час минав. У чому загалом і полягає його робота? Щось тихо задзвеніло. Кузнею пролетів вітерець. Незабаром кішка сіла і почала з цікавістю спостерігати. Настав світанок. Тут, у вівцескельних горах, світанки завжди вражали, особливо після того, як буря прочистить повітря. З долини, де розташувалися міцні горішки, відкривався краєвид на менш високі гори та передгір'я, забарвлені в пурпурове оранжеве ранковим світлом, що повільно стікало по них. Адже у надпотужному чародійському полі дискосвіту світло рухається саме повільно, а над безкрайними рівнинами вдалині все ще каламутила тінь. Ще далі зрідка поблискувало море. Власне кажучи, звідси можна було бачити весь дискосвіт, аж до самого краю. Це не поетичне перебільшення, а простий незаперечний факт, адже цей світ однозначно плаский, і, як відомо, його несуть через космос чотири слони, які самі стоять на панцирі великого Атуїна – гігантської небесної черепахи. Мешканці міцних горішків прокидаються. Коваль щойно прийшов до кузні і виявив, що вона така охайна, якою не була вже років 100. Всі інструменти на своїх місцях, підлогу заметено, а горнило готове до роботи як новеньке. Коваль сидить на ковадлі, яке чомусь опинилося під стіною навпроти, дивиться на костер і щосили намагається Думати. Протягом подальших семи років не відбувалося нічого цікавого. Коли не рахувати того, що в садку біля кузні одна яблуня виросла значно вищою за решту, і саме на цю яблуню постійно видиралася дівчинка, шатенка з діркою між передніми зубами та з рисами обличчя, які обіцяли стати в майбутньому, якщо вони красивими, то щонайменше привабливими. Її назвали Ескарина. Для чого не було особливих підстав, хіба що її матері подобалося, як звучить це ім'я. І хоча бабуня дощевіск уважно стежила за нею, вона так і не помітила ані якісінького сліду чародійства. А вже ж! Дівчинка значно більше, ніж інші дівчатка, лазила по деревах та з галасом гасала двором, але дівчинці, четверо старших братів якої досі живуть удома, багато чого можна пробачити. Врешті-решт, відьма почала заспокоюватися, дедалі більше запевняючи себе, що чародійство до малої не приклеїлося от тільки чародійство має звичку приховуватися як граблі, що лежать у високій траві.